Там місце нашої роботи. Вперед бій, сен цихристи. А я думав, що ви замість сосни пилятимете мене за маршрут і автомат, що завис на дереві. Щиро говорив орел, обіймаючи хлопців. Нічого. держали у війну щезали, А пропав автомат. Не біда. Казав я нас п'ятеро з мішками за спиною, з торбинками, з боєприпасами при боці, з пакетами згорнених парашутів покинули сховище. Чого не знав Галка? Серія блискавка. 2 четвертого, 4 четвертого, У штаб 18-ї армії групи «Норд» генералу Ферчу. Учора вночі росіяни висадили десант в районі Алуксне, 6 кілометрів на північ від мосту. На жаль, кількості десанту не пощастило з'ясувати. Про приземлення засвідчив парашут – що завис на високій сосні і прив'язаний до строп автомат марки ППШ. Блискавка. 2.4.44.22.00. Штаб 18-ї армії групи Норд генералу Ферчу. На місці приземлення в районі Алуксне ніяких вантажів не виявлено. Доводиться констатувати, що парашутистів могло бути від кількох до 20 чоловік. Про десант було повідомлено в усі комендатури стани айзаргів у загони СД. Весь день 2 квітня в радіусі 25 кілометрів в усі напрямки, більше парашутисти не могли пройти за останні 4 години ночі, тривали пошуки десанту. До пожуків залучені всі лісники, команди, межа Кеті і підрозділи частин, які дислокуються в даному районі. Усі дороги і багато просік перекрито нашими постами і засідками. На жаль, ніяких підозрілих слідів на снігу не помічено. Залишається гадати, що парашутисти сховались на одному з хуторів – Будемо прочисувати хутори. Терміново 3 4 44 Штаб 18-ї армії групи «Норд» начальнику штабу генералу Ферчу. Прочесано хутори довкола приземлення. Ніяких позитивних результатів. Обстежили місце навколо сосни цьому заважають сотні слідів від дніх лісорубів, втерті саньми дороги. Але слід від російських чобіт, на підошвах яких шипи зовсім інші, ніж у німецьких солдатських чоботях, знайдено. Однак слід загубився. Дехто з СД уже схильний думати, що приземлився лише один чоловік, парашут якого завис на сосні, і що цей один має відповідні папери, для легального перебування. Версія. Коли б парашутистів було хоча б п'ятеро. Вони б спиляли сосну і взяли з собою парашут. Нащо залишати такий речовий доказ як парашут? Пошуки тривають 22 командуючому охоронними військами групи армії «Норд» генералу Бото. У відповідь на ваш запит радіовузол штабу групи «Норд» сповіщає, що протягом останніх двох тижнів в ефірі з'явились позивні малопотужного передавача типу російських рацій «Сєвєр», якими збройні групи агентурної розвідки штабів радянських фронтів, Позивний рації «ГЛК». Повідомляємо також, що у січні-березні цього року наші пеленги полювали за позовними ГЛК, чути якого, на жаль, було дуже слабо. Рацію з позивними ГЛК